Voade. Pista 4. Satul nu s-a lăsat ispitit și a tras în istoria făcută de alții peste capul nostru. El s-a păstrat fecioarelnic neatins în autonomia sărăciei și a mitologiei sale, pentru vremuri când va putea să devină temelie sigură unei autentice istorii românești. Fac elogiul satului românesc, creatorul și păstrătorul culturii populare purtătorul matricei noastre stilistice. Să nu se creadă însă că, dând grai unei încântări, aș dori să rostesc cu ocoluri dorința de a ne menține pentru totdeauna în cadrul realizărilor sătești. Îmi refuz asemenea sugestii sau îndemnuri. De 100 de ani și mai bine, ne străduim toți intelectualii pe o linie mereu înălțată să creăm într-o epocă de tragice răspântii o cultură românească majoră. Strădaniile merg paralel cu procesul emancipării noastre politice, cu acela al formării statului și al întregirii neamului. Care sunt însă condițiile ce trebuiesc să fie în prealabil date pentru ca un popor să poată în genere spera că va putea deveni creatorul unei culturi majore? Opinia curentă cu care trebuie să ne războim e că pentru aceasta ar fi de ajuns un cât mai mare număr de genii și talente. Teoria ni se pare simplistă. O cultură majoră nu s-a născut niciodată numai din elan genial. Desigur, geniul e o condiție, dar o cultură majoră mai are nevoie și de o temelie, iar această temelie sinecvanon e totdeauna matca amat ca stilistică a unei culturi populare. Să ne întoarcem privirile spre trecut. Una dintre cele din culturi majore care au apărut pe globul terestru este cea egipteană. Până la un moment dat, urmând aparențele, s-ar fi crezut că această cultură egipteană a țâșnit dintr-o dată în dimensiuni majore, aproape gata, cu scut și cu lance ca știuta zeiță din capul știutului zeu. Pentru a-și lămuri aceste dimensiuni majore cu totul misterioase, istoricii nu s-au sfiit să recurgă la explicația importării. S-a emis, printre altele, ipoteza în favoarea căreia pleda și un mit platonic, că marea cultură egipteană ar fi de origine atlantică. Ipoteze de asemenea natură trădau cel puțin o nedumerire a istoricilor. Apariția unei culturi majore, fără faze evolutive prealabile, li se părea celor mai mulți cel puțin neverosimilă. În anii din urmă se pare că s-a soluționat în sfârșit destul de satisfăcător această problemă a culturii egiptene. Etnologul Călătorul, geograful Leo Frobenius, și-a încoronat uriașa operă de cercetător cu o descoperire senzațională, despre care nu știu să se fi făcut până acum vreo mențiune în publicistica noastră. Frobenius a făcut cercetări în deșerturi africane, la o depărtare de aproximativ 100 de kilometri de actuala matca anilului, spre soarea apune, pe vechea albie a acestui fluviu, astăzi complet seacă și acoperită de nisipurile abătute de vânturile celor 5 sau zece mii de ani. Pe malurile pustii ale străvechiului Nil, Frobenius a avut norocul să dea de rămășițele multor așezări umane de altă dată. S-au dezgropat înainte de toate urmele unei arhaice culturi minore, care izbește luarea aminte prin similitudinea motivelor și a stilului ei cu acele ale culturii majore din Egipt. Frobenius crede că a descoperit cu aceasta, și nu avem nicio pricină să-i privim cu neîncredere optimismul, vatra culturii egiptene. Cultura egipteană n-a apărut, deci, cu atribute majore, ce a avut o lungă fază de antecedente de înfățișare minoră. Descoperirea lui Frobenius invită la speculațiuni filozofice. S-ar putea afirma anume că liniile interioare, cadrele stilistice și posibilitățile culturii egiptene majore au fost preformate într-o cultură minoră și date ca un miraculos răsad deodată cu straturile fertile ale acestei culturi minore. S-ar mai putea cita de altfel încă multe exemple de preformațiuni stilistice. Mult timp s-a crezut bunăoară că arta, cultura gotică, s-a înălțat la un moment dat monumentală spre cer, ca un havuz irezistibil și prin nimic prevăzut. Ulterior s-a descoperit că goticului monumental i-a premers de fapt o cultură populară minoră cu forme și motive similare răspândite la seminții germanice sau celte. Concluzia că geniile de cultură majoră nu fac în mare decât să urmeze un itinerar îndelung pregătit, se îmbie de la sine. Fără de acel complex a priori ale unei matrici stilistice, preformată în plăsmuirile și creațiile unei culturi minore, cred că nu s-a evit până astăzi nicăieri și niciodată o cultură majoră. Un popor lipsit de acest profund a priori stilistic. Ca matca unei culturi populare, nu va crea niciodată o cultură majoră, oricâte genii și talente ar avea la dispoziție pentru asemenea înfăptuire. Geniul creator rămâne geniu pustiu dacă nu e integrat în câmpul unui asemenea potențial stilistic. Cine poate tăgădui țiganilor geniul muzical? Ei îl posedă într-un grad mai vădit poate decât toate popoarele europene. Geniul lor rămâne însă fără întrebuiințare, fiindcă țiganul, ca ființă etnică sfâșiată și împărțită pe la toate periferiile vieții, e lipsit de determinantele interioare ale unei matrici stilistice. Să însemnăm și un alt fenomen destul de paradoxal, care ni se pare explicabil întrucâtva prin nivelul, complexitatea și posibilitățile imanente ale unei matrici stilistice. Fenomenul la care facem aluzie e următorul. Se știe că cele mai importante și cele mai înalte creații de cultură poetice, artistice sau filozofice din Europa apuseană nu aparțin neapărat popoarelor celor mai bine înzestrate cu duhul. Poporul german care a dat pe un ghiote sau cant, sau poporul englez cu al său singular Shakespeare, e sigur că nu pot fi puse ca medie generală a aptitudinilor spirituale la același nivel cu poporul francez sau italian. O comparație sub unghiul mediei spirituale firești este desigur în dezavantajul germanilor sau al englezilor. Misterul unor apariții, precum a lui Goethe sau Shakespeare, într-o medie relativ nu tocmai impozantă, se lămurește poate în perspectivă stilistică. În cazul acesta trebuie să admitem însă că nivelul, complexitatea și posibilitățile stilistice proprii sufletului german și englez sunt superioare a celor ale altor popoare la rândul lor evident mai bine înzestrate ca inteligență și talent sau chiar ca habitus vital. Realizarea unei opere superioare, nivelul și complexitatea ei, ni se par ca atârnă cu alte cuvinte, nu numai de existența geniului ca atare, ci și de posibilitățile imanente ale unei matrici stilistice colective. Iată de ce am socotit că un examen stilistic al culturii noastre populare se impune poruncitor. De rezultatul unui asemenea examen depinde nici mai mult, nici mai puțin, decât credința în destinul nostru spiritual. În studiile mele de filozofia culturii intitulate «Orizont și stil» și «Spațiul mioritic», am ajuns la unele concluzii care îndreptățesc cel mai robust optimism. Avem un orizont sufletesc al nostru, acel spațiu indefinit ondulat, ca playurile țării, manifestat în deosebind doina și în cântecele noastre – și numai puțin într-un unanim sentiment românesc al destinului. Am avut prilejul de a arăta de pildă ce rol joacă în sufletul nostru popular categoriile organicului în felul cum ne comportăm față de rânduielile firei și rolul pe care îl joacă transfigurarea sofianică a realității în poezie, în artă, în credință. Înclinarea spre pitoresc își are la noi și ea specificul ei întrucât apare solidară cu un deosebit simț al măsurii și atenuat de un accent de mulcomă discreție. Nu voi stărui asupra tuturor acestor structuri și categorii ale subconștientului nostru etnic-colectiv pe care mi-am luat sarcina să le pun în lumină altădată. Matca stilistică românească este o realitate, o realitate sufletească de necontestat. Putem privi ca niciunul din popoarele înconjurătoare, în afară poate de cel rusesc, cu mândrie de binecuvântați stăpâne asupra acestui incomparabil și inalienabil patrimoniu. Matca stilistică populară și cele înfăptuite sub auspiciile ei indică posibilitățile felurite ale viitoarei noastre culturi majore. Să ridicăm cu octavă mai sus torentul de lirism ce curge unduitor în imnul mioritic al morții, să subliniem și să monumentalizăm în închipuire aspectul bisericilor de lemn din Maramureș sau din Bihor, sau al caselor țărănești din țara Oașului, să prelungim în mari proiecțiuni metafizice viziunea cuprinsă în aceste versuri populare. Foaie verde, grâu mărunt, câte flori sunt pe pământ, toate merg la jurământ. Numai spicul grâului și cu viața vinului și cu lemnul Domnului zboară în altul cerului, stau în poarta raiului și judecă florile unde li miroasele. Asemenea, operații sunt destinate să ne dea presentimentul just al viitoarelor noastre posibilități de cultură majoră. Recitiți de exemplu Legenda poetizată soarele și luna din colecția Teodorescu și veți găsi viziuni prin nimic inferioare celor mai admirate din marile poeme ale omenirei de la Divina Comedie până la Faust. Drept încheiere să mi se îngăduie să dau expresie și unui gând restrictiv. Aș dori ca acest elogiu al satului românesc să nu fie înțeles ca un îndemn de atașare definitivă la folclor, și ca îndrumare necondiționată spre rosturi sătești. Cultura majoră nu repetă cultura minoră, ci o sublimează, nu o mărește în chip mecanic și virtuos, ci o monumentalizează potrivit unor vii forme, accente, atitudini și orizonturi lăuntrice. O cultură majoră nu se stârnește prin imitarea programatică a culturii minore, nu prin imitarea cu orice preț a creațiilor populare vom face saltul de atâtea ori încercat într-o cultură majoră. Apropiindu-ne de cultura populară, trebuie să ne însuflețim mai mult de elanul ei stilistic interior, viu și activ, decât de într-o ca atare. Nu cultura minoră de naștere culturii majore, ci amândouă sunt produse de una și aceeași matrice stilistică. Să iubim și să admirăm cultura populară, dar mai presus de toate să luăm contactul, dacă se poate, cu centrul ei generator, binecuvântat și rodnic, ca stratul mumelor. Critica literară și filozofia Nu cap îndoială că gândirea filozofică în general și gândirea metafizică în special au avut darul de a fecunda poezia și arta timpurilor. Făcând această simplă constatare, am vrea firește să ne punem la adăpost de bănuiala că am frecventat cu vreo deosebită predilecție poezia de tendință ostentativ-filozofică. De asemenea, nu am vrea să fim socotiți nici ca adepței unei așa zise poezii metafizice de natură didactică, o substanță metafizică poate și trebuie să intre în poezie și altfel decât sub forma unor sentințe articulare după toate regulile logicei sau a unui material gândit sistematic sau discursiv. E adevărat că și poezia de natură didactic-filozofică izbutește uneori în momentele fericite ale istoriei ei să devină poezie dar aceasta aproape împotriva voinței autorului și datorită unor enclave lirice, așa zicând, întâmplătoare. Totuși, poezia, a cărei substanță izvorăște dintr-o reală sensibilitate metafizică și se preface în vibrantă viziune, poate să fie poezie de cea mai înaltă și mai rară calitate. Mult timp, critica noastră literară n-a înțeles și n-a știut să facă această elementară distinție. Să ne amintim care era situația în critica românească acum 25 de ani sau chiar numai acum 10 ani. Cei mai avansați critici ajunseseră doar până la estetica simbolistă, a trăirii inefabilului, a expresiei pur muzicale. Sau mai precis, cei mai înaintați critici se împotmoliseră pe această linie traducându-și neajunsurile receptive în fobie declarată față de gândirea filozofică și metafizică. Această critică era inaptă să aprecieze la justă valoare o poezie de sensibilitate sau viziune metafizică. Piedica, pe care în chip așa de surprinzător critica și-o crea singură în fața unei atari poezii, era de fapt o prejudecată. Prejudecata că orice aduce o filozofie într-o poezie ar fi neapărat un element ucigător de poezie. Din fericire, critica literară românească a devenit mult mai permeabilă cât privește substanța metafizică a poeziei, cel puțin în ultimii ani. Nu s-ar putea spune cei drept că fobia criticilor literari, arătată gândirii filozofice, ar fi încetat cu totul, ca să facă loc unei orientări diametral opuse. Nu, suntem încă departe de o asemenea întorsătură. Și totuși rămâne un adevăr definitiv câștigat că înțelegerea poeziei mari a lui Goethe, ne gândim îndeoseb la Faust II, a lui Hölderlin, a lui Rilke, presupune o sensibilitate metafizică chiar la cetitorul obișnuit, cu atât mai mult la criticul literar, care aspiră să pună în lumină caratele intrinseci ale unei astfel de poezii. Cum ar putea însă criticul literar să-și cultive sensibilitatea metafizică pe măsura poeziei, care o solicită, cât timp el opune o lăuntrică rezistență înclinărilor filozofice ale spiritului? Singură existența ca a unei poezii de sensibilitate și viziune metafizică ar constitui un suficient argument împotriva criticii literare care se ține în chip demonstrativ departe de preocupările atât de variate și de fertile ale filozofiei. Situația, poziția, orientările critiquei literare și artistice n-au fost însă totdeauna acelea pe care ne-am luat sarcina să le denunțăm, căci orice s-ar spune, la spatele oricărui critic literar de o însemnătate oarecare, a stat totdeauna o filozofie. În privința aceasta ajunge să trecem în revistă câteva momente hotărâtoare din istoria criticii literare. De altfel, cele câteva considerațiuni ale noastre asupra necesității de a lărgi orizonturile criticii literare, așa cum însă și adâncimea obiectului ei o cere, n-au alt rost decât de a justifica în general și oarecum în chip preliminar restabilirea unor perspective, în favoarea cărora pledează toate momentele mari ale disciplinei spirituale în discuție. Pentru a nu începe prea de departe, propunem examinarea artei poetice a lui Boalot. Gustul criticului francez, aproape canonic reprezentativ pentru o întreagă epocă, era călăuzit de criterii care veneau de-a dreptul din raționalismul cartezian, în nicio altă perioadă de critică literară, raționalismul filozofic de proveniență carteziană nu și-a găsit un mai amplu ecou. Criteriile acestui gust erau, precum se știe, acele ale rațiunii. Se cerea adică operei poetice claritate, unitate, transparență conceptuală, adevăr. De adevăr, s-a făcut caz de atâtea ori în critica literară și artistică, faptul însă că semnificația cuvântului adevăr se schimbă în cursul timpurilor. Iar pentru Balo, adevărul era, ca și pentru Descartes, un produs al minții dominate de idealul clarității și al distincției, al minții care refuză concretul haotic sau multiplicitatea confuză. Evident, criteriile lui Balo sunt ecourile unei filozofii. Balo este exponentul în tărâmul criticii literare al filozofiei lui Descartes. De atunci și până astăzi, situația a evoluat în termenii ei, dar a rămas cam aceeași sub raportul ce ne preocupă. Vrem să spunem că totdeauna o mare filozofie și-a găsit exponenții și în critica literară. Să facem un pas mai departe. Raționalismul de obârșie franceză n-a rămas fără de replică. Replica cea mai hotărâtă și de proporții epocale a fost sensualismul englez fără îndoială că sensualismul englez era preocupat în primul rând de probleme de teorie a cunoașterii. Cei mai de seamă teoreticieni ai sensualismului englez erau cu desăvârșire străini de poezie și de artă. Totuși, sub influența filozofiei sensualiste engleze, critica literară, poetică și artistică, în măsura în care se înfiripa și se manifesta, a început să se pătrundă încă din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, încetul cu încetul, dar inevitabil, de criterii care sunt tot atâtea proteste împotriva criteriilor raționaliste. Proteste incontestabil, căci clarității conceptuale îi se opune viața senzației, unității raționale îi se opune multiplicitatea concretă, irațională a simțurilor, Dominațiunii principiilor îi se opune libertatea emotivă și pasională. Concomitent, opera poetică îndură și atât în calitatea ei de creație, cât și în calitatea ei de obiect al unei eventuale judecăți critice, efectele unei optici profund modificate. Preromantismul unui Herder și al acelui mănunchi de fir geniale care au stârnit în Germania und drangul, este îndrumat de o critică și de un gust ale căror criterii, examinate sub raportul originii, ne-ar duce, printre altele, și la filozofia sensualistă engleză. Sensualismul englez, oricât s-ar fi aplicat asupra unor reci probleme de teoria a cunoașterii, are meritul de a fi creat un climat prielnic vieții în concret, exaltării pitorescului și efervescenței afective, calități prin care excelează preromantismul german. Iată cum chiar și un curent, care pare o spontană reacțiune vitală împotriva unui raționalism filozofic prea puțin maleabil, poate avea și are de sigur, cel puțin în parte, o obârșie de așișderea filozofică. Unul din cele mai strălucite exemple care demonstrează puterea de înrăurire a gândirii filozofice asupra criticii literare române, natural, acela al romantismului german. Filozofia idealistă, punând accentul pe idee, ca substrat ale existenței, pe idee în sensul unui platonism, nu atât static și limitat cum era cel antic, cât dinamic și infinit, era normal să deschidă de grabă noi perspective atât conștiinței artistice creatoare, cât și gustului public și criticii literare. Cel din program al unei filozofii idealiste a fost schițat la 1796 de tinerii Schelling și Hegel și de poetul Hölderlin. Cei trei geniali șvabi, tovareși de bancă într-un seminar teologic, plănuiau cu entuziasmul propriu juneței o renaștere a culturii pe temeiuri mitologice. Ei visau reintroducerea mitologiei în artă și în poezie, în studiul naturii și în studiul spiritului și al istoriei. Se pare că tuți trei socoteau renașterea mitologiei ca o condiție necesară pentru revoluționarea întregii culturi. În programul inițial, ei cereau clar o nouă mitologie care să stea în slujba rațiunii. Acesta era punctul de vedere inedit pe care ei îl aduceau în problema deosebit de complexă a mitologiei. Mai târziu, Friedrich Schlegel, capul critic cel mai profund al romantismului literar, și-a luat sarcina să stăruiască asupra temei și să dezvolte dezideratul acestei noi mitologii. Din cercul tinerilor șvabi pornise așadar un mare val al mișcării idealiste romantice un alt excepțional stimulent se ivise în alt sens de mai înainte, chiar în filozofia lui Fichte. Novalis, a cărui gândire aforistică, punând accentul pe aspectele de basm și de miracol al existenței, a înrăurit așa de mult romantismul, a purces la drum nu numai cu sufletul său serafic, ci și cu filozofia transcendentală a lui Fichte, căreia i-a dat o interpretare magică. În romantismul german se poate intra, după cum se vede, prin mai multe porți deodată. Intrând în acest univers romantic, ajungi într-un desiș aproape fără ieșire. Cert, ar trebui studii întregi, expuneri în volume, ca să se arate toate ramificațiile și multiplele laturi ale uriașului curent spiritual. Zeii tutelarea imensului desiș erau în primul rând filozofii. Frații Schlegel, care luaseră în stăpânire în domeniul critiquei literare, n-au putut să apară decât în climatul filozofic al epocii. Fără de fundalul filozofiei idealiste romantice, apariția acestor critici literari nu se poate imagina și chiar graiul sentințelor lor rămâne un corp opac, sau o cămară cu cheie pierdută, pentru cei ce nu s-au familiarizat de mai înainte cu terminologia filozofică a timpului. În partea a doua a secolului XIX, când continentul e dominat de o orientare filozofică naturalistă, pozitivistă, critica literară europeană și-a găsit un papă în persoana lui George Brand. Se știe îndeobște că Brand, oricât de nou și îndrăzneț pentru vremea sa, nu făcea decât să aplice asupra unor personalități literare, criterii și metode i le propunea filozofia timpului. Filozofia artei lui Tain a fost pusă natural la grea contribuție, adică teoria mediului arasei a momentului istoric. Cu alte cuvinte, nici Brand nu a lucrat în afară de orice premize filozofice. Nu dorim să îngroșăm latura informativă a articolului nostru, N-am putea să trecem însă cu vederea două mari nume care au stăpânit recent unul critica literară franceză, celălalt critica literară germană. Ne referim la Thibault și la Gundolf. Cine a urmărit siguranța metalică și sinuozitățile de ultimă finețe ale felului propriului Thibault de a scrie critică literară, a putut desigur să întrezărească prin transparența operei și un fundal filozofic. Thibault a asimilat într-un chip negrăit de subtil bergsonismul. El a trecut adică prin școala acestei gândiri, împrumutând metode, moduri de a vedea, fără de a manifesta totuși vreo aderență necondiționată la concepția filozofică, sub înrăurirea căreia s-a format în mare parte. Din doctrină, Thibault a cules arome, atitudini și și-a însușit înclinări, păstrându-și însă nealterată disponibilitatea și pentru altfel de idei decât acele ale doctrinei. Gundolf, la rândul său, s-a format îndeosebi în atmosfera cercului din preajma poetului Ștefan George, unde se cultiva un platonism neacademic, plastic și viu, ideal și corporal în același timp, un clasicism atins de rafinamentele unui veac târziu, un clasicism al perfecțiunii ușor intrată în putrefacție, al stăpânirii de sine cu vagi aleanuri morbide, al forței bărbătești cu imperceptibile aluzii la descompunere. Îndrumată de secrete afinități elective, școala aceasta și-a creat printr-o proiecțiune în trecut, o întreagă glorioasă tradiție, călăuzind interesul și preocupările spre Goethe, spre Shakespeare, spre Dante, spre Platon. Discipolii georgieni au fost mai mult sau mai puțin oameni nordici, cețoși, care sufă de dorul sudului, de aci dragostea pe care ei o arată formelor solare și sonorităților clare și rare. În afară de aerul de nobleță ușor eratică de care Gundolf s-a pătruns în preajma maestrului înalțat la rang de mare preot al poeziei, Trebuie să relevăm și o anume filozofie, niciodată demonstrativ afișată, dar prezentă ca un ferment și activă în dosul atitudinilor sale și a modului criticii literare pe care o face. În critica sa, înclinată spre subiecte mari și deci precumpănitor pozitivă, Gundolf apare ca un adept al filozofiei despre fenomenele originare, filozofie pe care Gheotea a dezvoltat-o în legătură cu cercetările sale de caracter naturalist, în teoria culorilor sau în teoria plantei originare. Gundolf se înșiră printre acei cercetători care mută metoda goteană din tărâmul naturalist în domeniu pur spiritual. Cea mai monumentală operă de critică literară a timpurilor noi este incontestabil tocmai opera lui Gundolf despre Goethe. Ajutat de o uluitoare putere analitică și de o virtuozitate fără pereche a formulării, Gundolf cercetează în această operă care este fenomenul originar al spiritului Goethean și în ce măsură acest fenomen originar se realizează în diversele creațiuni ale lui Goethe. Încercarea a însemnat o piatră de hotar în istoria disciplinei. Aceeași metodă susținută de intenția ultimă de a înfățișa plastic o figură spirituală, o găsim aplicată și în opera critică a lui Gundolf despre Stefan George sau în aceea despre Shakespeare. O metodă încă foarte naivă utilizată de Goethe în investigații de natură fizicală și biologică, dobândește prin întrebuințarea ce i-a găsit-o Gundolf într-un domeniu eminamente spiritual, o demnitate, pe care nimeni nu a visat-o și posibilități pe care nimeni nu le-a bănuit. Iată cum critica literară, în câteva din importantele ei momente, face o demonstrație, prin chiar căile și procedeile urmate, că nu se poate lipsi de filozofie. Neapărat că facultatea esențială ce se cere criticului literar este gustul. Nu ne gândim niciun moment să tăgăduim acest lucru sau să-l neglijăm, dar criticului se poate cere cu bună dreptate să-și îndeplinească o primă și elementară datorie față de propriul său gust, adică să dea autoritate și profunzimea acestui gust printr-o filozofie pe care și-o însușește potrivit înclinărilor sale spirituale. Un critic literar nu trebuie să fie el însuși un creator de filozofie, căci nici poetului bunăoară nu îi se pretinde să fie un creator de filozofie. Cele mai adesea poeții, chiar cei mai excepționali, s-au mulțumisă să dea viață și plasticitate vizionară unei înțelepciuni curente sau unei filozofii de împrumut. Nimenea nu acuză pe Dante că în Divina Comedie a dat expresie unei concepții metafizice care era un bun al întregii colectivități creștine. Nimenea nu reproșează în chip serios lui Goethe că în multe din poeziile sale a dat grai unei concepții panteiste a lui Giordano Bruno. Nimenea nu face o vină lui Dostoievski din împrejurarea că a desfășurat în romanele sale dându-i viață o icoană ortodoxă asupra lumii.